Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala esrefil anbiya'i vel mursalin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Qardaş sual verir ki tolerantlıq və ya multikulturalizmin İslam dininə var mı? Bu suala iki yondan cavab vermək olar. Birincisi Əgər tolerantlıq və ya multikulturalizm deyildikdə bütün dinləri dost qəbul etmək və onları sevmək qəst edilirsə, əlbəttə ki, bu birbaşa Qurani kərimə ziddir. Çünki Ucu Allah Quranda Ali İmran surəsinin 19-cu ayəsində buyurur, Əyəgətən Allah yanında haq, din, İslamdır. Həmçinin, həmin surənin 85-ci ayəsində o buyurur, Kim islandan başqa bir din arayarsa, bilsin ki, o din ondan əsla qəbul olunmaz və o, ahirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Həmsinin Əl-Maidə surəsinin 56-cı və 57-ci ayələrində Allah təbərəkə və təalə buyurur, kim Allahı, onun rəsulunu və iman yətirənləri özünə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə salanlar da məhz Allahın firqəsidir. Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəl kitab verilənlərdən dininizi ələ salıb oyun-oyuncaq hesab edənləri və kafirləri özünüzə dost tutmayın. Əgər müəminsinizsə, Allahdan qorxun. Quranda bu mənada yüzlərlə belə ayələr vardır. Yox əgər tolerantlıq deyildikdə dində dözümlülü qəst edilirsə, elə İslam dini bütün bəşəriyyəti sülhə, əminəmanlığa çağırır. Yəni, əgər bütün səmavi dinlərin nümayəndələri bir yerdə yaşayırlarsa, hamılıqla bircə həmin diyarda əminəmanlığı qorumalı, bir-birinin haqqını tapdalamamalı, əksinə, bir-birinin haqqını ödəməlidirlər. Necə ki, bütün bəşəriyyətə nümunə olmuş Peyqəmbərmiz s.a.v. Bu haqları ödəyərmiş. Onu qonaq çağıran yəhudilərin və ya nəsranilərin evinə qonaq gedib, onların yeməyindən yiyərmiş. Ha, bilə, və ya nəsrani cənazəsini gördükdə, hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxarmış. Heyvan kəsdikdə, qonşuluqda olan yəhudilərə və nəsranilərə o əddən pay ayırmağı buyurarmış. Yəhudilərlə və nəsranilərlə alış-veriş edərmiş. Və s yüzlərlə belə misallar çəkmim var. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəhudi bir köməkçisi ölüm ayağındaykən Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləm onu ziyarət edir. Və ona "Lə iləh illallah" təlqin edir. Nəinki dinc əhaliyə. Hətta ona qarşı vuruşanlarla vuruşduqda öz mərhəmətini göstərər, müsəlmanların üzərinə hücum edən düşmənə əvvəlcə sülh təklif edərmiş. Məkkəni fəth edir, lakin heç kəsə dəymir, qan tökmür. Mədənədə bir qəbilə ilə vuruşur, şilərini, yəni üsyancıları qətlə yetirir, lakin qadınlara və uşaqlara dəymir. Demir ki, bu qadınları da öldürmək lazımdır, öldürmək lazımdır ki, sonradan terörsü doğmasınlar. Yaxud demir ki, bu oğlan uşaqlarını öldürün ki, böyüyüb terörsü olmasınlar. Əlbəttə ki, İslam dini sülh dinidir və haqsız yerə qan tökməyi haram buyurur. Eləcə də Raşidi xəlifələr, onların xilafəti dövründə İslamın fəth etdiyi diyarlarda müsəlmanlar qocalara, qadınlara və uşaqlara toxunmaz, ha belə sinagogları və məbədləri dağıtmaz və orada ibadətlə məşğul olan rahiblərə, keşişlərə, və digər abidlərə dəyməzdilər. Yalnız vuruşanlara qarşı vuruşardılar. Başqa cür desək, üsiyan edənlərin qarşısına alardılar. Xulasa budur ki, Allah onun rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm qeyri-müsəlmanlarla ədalətlə rəftar etməyi buyurur. Quran ayələrindən birində belə buyurulur. Allah din uğrunda sizə qarşı vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxarmayan kimsələrə yaxşılıq etmənizi və onlarla insafla davranmanızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı olanları sevir. Həmsinin Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Kim müsəlmanlarla əhd bağlamış bir kafiri öldürərsə, cənnətin iyini duymaz. Albu ki, onun iyi, qırxilli məsafədən duyulur. Nasır ibn-i Süleyman demişdir, insanlar fitnəyə düşüb əllərini qana buladıqdan sonra bu vəziyyətdən çıxmaq demək olar ki, mümkün olmur. Odur ki, fitnədən çəkinmək gərəkdir. Həmçinin İbn-i Arabi, rahimək bu günahın nə dərəcədə böyük olduğunu izah edib demişdir. Şəriyyət bizə nəhaq yerə heyvan öldürməyə qadağan edir və bunu edən kimsənin əzaba düçar olacağını xəbər verir. Peyğəmbər s.a.v. demişdir, mən cəhənnəmdə bir qadın gördüm və soruşdum, bu qadının günahı nədir? Mənə dedilər, bu qadın bir pişiyi azından ölənə də evdə saxlamış, nə ona yemək vermiş, nə də onu sərbəst buraxmışdır ki, gedib özünə yem tapsın diqqət edin, əgər nahaq yerə heyvan öldürmək haramdırsa, bəs adam öldürmək necə? Əlbəttə ki, bunun günahı ondan da böyüydü. Kafirlərlə, ədalətlə rəftar etmək xüsusunda Peyqəmbər s.a.v. bizə gözəl nümunə olmuşdu. Həmsinin onun sahabələri də Əbu Bakır Əsıddıq radiyallahu anhı Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin vəfatından sonra xəlifə seçilir. Xəlifə olduğu dövrdə ordu hazırlayıb, onları düşmənin üstünə göndərir və onlara belə buyurur. Düşmənləri şiqəst etməyin. Nə az yaşlı uşaqları, nə çox qoca adamları, nə də qadınları öldürməyin. Xurma ağaclarını qırıb yandırmayın. meyvə ağaclarını tələf etməyin. Yemək üçün lazım olandan başqa qoyun, inəy və dəvələri kəsməyin. Siz məbədlərdə dini ayinlə məşğul olan adamların yanından keçəcəksiniz. Onları rahat buraxın. Onların ibadətinə mani olmayın. Bu vaxt-ı Rəsiddiq radiyallahu anhın bu qərarı ilə səhabələrin hamısı razılaşır və heç biri ona etiraz etmir. Bu da icma hesab olunur. Sahabələrin izması Allahdan diləyimiz budur ki, Bizə həm bu dünyada, həm də ahirətdə gözəl neymətlər bəxş etsin Və bizi cəhənnəm əzabından qorusun Allahım, bu məmləkətə və digər müsəlman ölkələrinə əminəmanlıq və arxainlıq bəxş et Ey ələmlən Rəbbi Allahım, ölkəmizdə bizə əminəmanlıq bəxş et Allahım, bize hakkı hak olaraq göstər ve bizi hak yola yönelt. Ha, e bile bize batili batil olaraq göstər və e bizi ondan uzaq et. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent, estaghiruke ve etubu ileyk.